și, în și pe pământ, el tată, și sfânt. Bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră, biți ascultători, dar mai ales prilejul bucuriei acestea noastre a tuturor, de a vorbi despre Domnul Isus, ne aduce astăzi în fața microfonului, cu ocazia lecțiunii L038, transmisă prin preotul Valeriu, de către emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul Cuvântului Lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca la capitolul 2. Vom avea astăzi pentru început versetul 51, pe care îl vom citi acompania de explicațiile care îl urmează, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea Dar el a fost lepros. În lecțiunea precedentă l-am văzut aducând 2 miei și o oaie de un an cusur ca jertfă, dintre care primul miel este înjunghiat și din sângele acesta îi se aplică pe marginea urechii drepte, degetul cel mare de la mâna dreaptă și degetul cel mare de la picior, iar astăzi aflăm care era rostul unui pahar de un lemn. Citim la Leviticul 14, versetele 15 și 16, că preotul să ia un lemnul din pahar și să-și toarne în palma mâinii stângi. Preotul să-și degetul mâinii drepte în unde lemnul din palma mâinii stângi și să stropească din unde lemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. Am văzut că în Sfânta Scriptură unde lemnul este un simbol al Duhului Sfânt. Până acum, preotul s-a ocupat mereu de cel care trebuia curățit. Acum, însă, îl lasă o clipă deoparte pentru a stropi un înaintea Domnului. Haideți să vedem această însemnătate cu privire la păcătosul adus înaintea Domnului Dumnezeu în împrejurarea aceasta. Omul, deci, trebuia să fie curățit pe baza jertfei lui Hristos și în puterea Sfântului Duh. Dar acum un delemnul este stropit de însuși Dumnezeu. Eu cred că aceasta ne vorbește despre plăcerea pe care a găsit-o Dumnezeu cu privire la Fiul Său, care prin Duhul Cel Veșnic s-a adus jertfă fără pată lui Dumnezeu. Noi înclinăm să uităm că Duhul Sfânt nu este numai influență, ci este Dumnezeul adevărat și viu. Șapte înseamnă numărul plinătății. Ce scump este privirii că în această lume plină de frică și de groază din cauza păcatelor și a suferințelor, locuiește o persoană dumnezeiască plăcută înaintea Lui Dumnezeu. Această persoană, Duhul Sfânt, locuiește în fiecare credincios ca sprijin și putere în toate lucrurile care se referă la relațiile Lui cu Dumnezeu dar trebuie să ne amintim că Duhul Sfânt este prezent pe pământ în primul rând pentru slăvirea Lui Dumnezeu și a Fiului Său. Noi înțelegem că unde lemnul, pe sângele Gertfei vorbește despre puterea și energia Duhului Sfânt în viața credinciosului și deci cu privire la lauda și slujba Lui în slavă. Domnul a promis că mângâietorul va fi mereu cu noi și, desigur, toate lucrările din cer îl vor avea ca izvor de putere. Acum, după ce am aflat că din uleiul care îi era adus în pahar, preotul trebuia să stropească mai întâi de șapte ori înaintea Domnului, citim în versetul 18, tot din Leviticul capitolul 14, că Iar unde lemnul care îi mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul cerui ce se curățește și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. Iată ce putem vedea aici. Este așa de frumos să vedem că un delemnul pare a fi inepuizabil. Cu toate că a fost stropit de șapte ori înaintea lui Dumnezeu, pe ureche, pe degetul mare de la mână și pe degetul mare de la picior, întotdeauna mai rămânea un de lemn. Aceasta ne amintește de expresia că Dumnezeu nu dă duful cu măsură, cum găsim la Ioan 3, cu 34. Oricât am avea nevoie de El, de puterea și îndrumarea Sa, putem fi siguri că Duhul Lui Dumnezeu este mult mai mult decât avem nevoie. Atunci când toate îndatoririle față de Dumnezeu și față de oameni sunt deplin împlinite, mai rămâne un de lemn și acesta este pus pe capul aceluia care a trebuit să fie curățit. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi. Doamnei Isuse, mulțumim că după înălțarea ta la cer ne-ai lăsat pe Duhul Sfânt, suba cărui călăuzire dorim să cercetăm și cuvântul pe care ni-l-ai lăsat astăzi. Dorim, ca lăsându-ne călăuziți de El, să ne dăm silințele din partea noastră la rândul nostru, prin harul și puterea pe care ni le dai prin Duhul tău cel Sfânt, să pătrundem mesajul de astăzi, să înțelegem mai bine cum să devenim asemenea ție, ca să ne poți prezenta Tatălui ca rodul suferințelor tale? Amin. În dreaptă privirea spre tine, Isuse, spre tine soții, Vă-mi cerul vieții din mine, Înalt și frumos și senin, Christos, să fiu o rază din viața ta și să rămân acolo Aceasta e chemarea mea și chemarea ta iubite ascultător să fim o rază din iubirea Domnului Isus și așa să rămânem Suntem iubiți ascultător cu cercetarea cuvântului lui Dumnezeu pe care o parcurgem împreună de o bună bucată de vreme la versetul 51 din capitolul 2 al Evangheliei după Luca. Așadar, cu ocazia sărbătoririi praznicului la Ierusalim, băiatul Isus, în vârstă de 12 ani, a rămas în Ierusalim, în templu, părinții lui n-au băgat de seamă, l-au căutat chinuindu-se 3 zile, îl găsesc în templu, îl întreabă de ce s-a purtat așa, el le răspunde că trebuia să se afle în raritatea lui său și după aceea, Evanghelistul Luca ne relatează următoarele în versetul 51. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Iată un loc tainic din Sfânta Scriptură și totuși plin de o lumină nebănuită. Aici este arătată viața Domnului Isus în perioada dinaintea începerii lucrării sale printre oameni. Evanghelistul ne spune că S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mulți se întreabă, unde a fost Isus de când s-a întors din Egipt? Sau măcar de la vârsta de 12 ani până la 30 de ani? Și mulți dintre ei, fie că nu cunosc Evangheliile, fie că nu se mulțumesc cu ce spune el, își dau cu părerea că ar fi fost prin Egipt, poate chiar prin India, nimic. Mai neadevărat decât aceasta nu putea fi. Sfârșitul capitolului 2 al Evangheliei după Luca ne dă răspunsul cum nu se poate mai lămuri. Unde a fost? E simplu, în Nazaret. Și ce a făcut acolo? A lucrat în părie cu Iosif. Iar după moartea lui Iosif, a lucrat mai departe în întreținând din asta familia fiind cel mai mare în ea. Locuitorii din Nazaret s-au și întrebat într-o oarecare împrejurare, găsim aceasta la marcu 6 cu 3, oare nu este acesta templarul? De ce tac Evangheliile o mare perioadă timp de 18 ani din viața pământească a Domnului Isus? Știți, tăcerea Evangheliilor în anumite privințe este tot atât de însemnată, la fel ca și vorbirea lor. În muzică, spre exemplu, nu numai semnele sunetelor, adică notele au valoare, ci și semnele tăcerii, pauzele. Să învățăm foarte bine acest adevăr dacă vrem să fim scutiți de multe rătăciri. Așadar, cuvântul ne spune că s-a pogorât cu ei și a venit la Nazaret. În toate privințele și în tot timpul, de la Iesle până la cruce, Domnul Iisus s-a pogorât. El nu și-a căutat un loc înalt și moale pe pământ, ci smerit, tăcut și nebăgat în seamă, așa a trecut printre noi. Mai ales copilăria și tinerețea lui sunt acoperite în Dumnezeiescul Văl al Tăcerii, amintindu-ne astfel despre templul care se clădea în cea mai mare liniște, fără să se audă lovituri de ciocan. Aceasta s-a scris la Cartea I a Regilor, capitolul 6, cu versetul 7. În desăvârșită răbdare și în ascunzișul tainei, Domnul Isus a așteptat încă 18 ani până și-a început lucrarea sa văzută, pentru care Tatăl Ceresc l-a trimis pe pământ. Era supus. S-a pogorât cu părinții lui în Nazaret și le era supus. Noul Testament ne spune această singură frază despre cei 18 ani de viață ai Domnului sus în familia sa. Niciun cuvânt mai mult despre intervalul de la 12 până la 30 de ani. Era supus părinților. El, fiul de Dumnezeu, Va trăi în supunere față de oameni care nu l-au înțeles. El cel tare va trăi în supunere față de cei slabi. El neprihănitul va trăi în supunere față de cei păcătoși ca să ne dea nouă o pildă. Cât de adânc a fost pogorământul lui. În fraza aceasta era supus, se cuprinde toată lucrarea pe care Domnul nostru a venit să o facă pentru mântuirea întregului neam omenesc. Era supus. Este destul dacă despre un copil sau despre un tânăr se poate spune că este supus părinților lui. S-ar putea ca un copil să socotească starea lui în familie ca ceva mai pe jos de el. Dar iată pe Fiul lui Dumnezeu, în îndeletnicirea dăruită lui de Tatăl Ceresc, rămânând ani de-a rândul într-un cămin sărac. O viață întrebuințată la curățirea camerelor, la spălarea vaselor și a dușumelelor, viață pe care cei mândri de pe pământ o disprețuiesc și se scutură de ea cum scuturi țărâna pe picioare. Dar o astfel de viață a trăit Domnul Isus în atelierul lui de tâmpărie. Iată ce spune Luter despre fraza aceasta și le era supus. Desigur că băiatul și tânărul Isus va fi împlinit toate câte îi se cereau să facă acasă și în atelierul de al lui Iosif. Să cioplească lemne, să adune așchii, să aducă apă, pâine, carne, legume și să nu se lase birui de amărăciune, chiar când vede că face lucruri neînsemnate și răpitoare de timp. Prin ascultare și supunere față de părinți, prin dragostea care slujește prin credincioșie față de Dumnezeu și cuvântul său, prin sârguința cu care căuta slava lui Dumnezeu, toate aceste lucruri mici și mărunte devin mijloace prin care a învățat desăvârșit ascultarea. El care este chemat să ridice o clădire măreață și neegalată, biserica ale cărei le știe nimeni, tocmai el poartă răbdător barda de dulgherea tatălui său adoptiv și ajută la ridicarea unor colibe pentru oamenii săraci. Încheia citatul. Simt că nu pot să merg mai departe înainte de a recita o strofă dintr-o poezie care arată răsunetul acestei atitudini a Domnului Isus care trebuie să o aibă în viața noastră. Citesc strofa. Acel ce le-a făcut și edis pe cer, de veacuri peste lumi și stele, și-a așteptat chemarea în lucrare 30 de ani, tot adunând surcele. Ai cunoscut și tu această așteptare făcând un lucru foarte neînsemnat în timp ce o mare misiune îți sta în față? Putut ai tu să rabzi, să aștepți să fii chemat? Da, iubiți ascultători, mare virtute este răbdarea, așteptarea, supunerea. Numai cel supus știe să supună pe alții. Numai cel care se pogoară va putea ridica pe alții. Dumnezeu dă hart Celor smeriți. Se spune deci despre Domnul Isus și le era supus. Există o perioadă în viața noastră de credință când Isus ne este supus, dar asta nu pentru totdeauna. Oare înțelegem noi lucrul acesta? Mama sa, ne spune evanghelistul, păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Mulți păstrează cuvintele Domnului Isus în capul lor. Însă Maria, mama Domnului Isus, păstra cuvintele sfinte în inima ei. Marele pedagog, pestalozii, spune așa. Eu nu cunosc decât pe Dumnezeul inimii mele. Când adevărul prins cu mintea, cu teorie numai, se coboară la inimă în trăire, atunci ajungi la ceea ce se cheamă om după inima lui Dumnezeu, atunci ești cu adevărat urmaș al Domnului Isus Hristos. Mama s-a, deci, păstrat toate cuvintele acestea în inimă. Părinții Domnului Iisus n-au înțeles spusele Lui, dar un lucru de mare însemnătate învățăm de la ei. N-au aruncat în marea uitării cuvintele Lui, ci le-au păstrat cu mare grijă în cămăruța inimilor, ca să se mai gândească la ele în vreme de răgaz, căci, și-au zis ei, poate le vom înțelege mai târziu și ne vor fi de mare folos. Să învățăm și noi de aici să nu aruncăm cuvintele nimănui, mai ales cuvintele care sunt în legătură cu Dumnezeu și lucrarea Lui, chiar dacă nu le înțelegem. Poate mai târziu le vom înțelege și ne vor prinde bine. Cu cât strângem cuvântul Lui Dumnezeu în inima noastră, cu atât suntem mai feriți de păcat și rătăcire, cu atât suntem mai luminați și mai fericiți, cu atât vom primi chipul Domnului Isus în noi. În versetul 52... Cuvântul lui Dumnezeu ne istorisește următoarele. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Scurtele însemnări despre cei din tăi 30 de ani ai vieții lui Isus cuprind gânduri de mare însemnătate pentru noi. Să fim atenți! Puține raze, e drept dar fac o mare lumină. Cei din 12 ani sunt zugrăviți în cuvintele pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. Versetul 40. Creștea deci la fel ca și ceilalți copii. Nimic deosebit și totuși cât de deosebit. La vârsta de 12 ani, a luat parte pentru întâia oară la praznicul Paștelor în Ierusalim. Despre ceilalți ani, până la 30 de ani, aflăm că Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. El era supus părinților săi fapt foarte însemnat. Fiecare copil ar putea să învețe de la el acest lucru. Mi-aduc aminte că atunci când copiii mei îmi puneau întrebarea, Tată, până la ce vârstă trebuie să-ți fim supus? Eu le răspundeam prin întrebarea, până la ce vârstă a fost Isus supus părinților lui? Deci, el era supus părinților săi, fapt foarte însemnat. Mai departe știm că el era templar. Adeseori ne miră faptul că în acești ani el nu a săvârșit nicio minune. Ceea ce spun Evangheliile apocrife, nu poate fi luat în considerație. Asta e lucrul clar. Dar minunile nu sunt singurele semne ale filii lui Dumnezești. Dumnezeirea în viața lui se vede la tot pasul în felul cum a trăit, cum a lucrat și cum a vorbit. De aceea el spune mai târziu în Ioan 14,9 Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci citim că Isus creștea în înțelepciune și statură. Domnul Isus a fost chiar om adevărat, în sușirile sale dumnezeiești și le-a ascuns și s-a dezvoltat natural ca orice om, în mod treptat, ca să ne arate și nouă cum trebuie să creștem. Dezvoltarea lui Isus a făcut pe tăcute, căci până a ieșit să propovăduiască, nimeni n-a aflat. Însă niciodată, anii de pregătire nu sunt pierduți. Ce adevăr însemnat pentru noi pe care mulți îl neglijăm. Domnul Iisus pentru creșterea Lui a folosit toate mijloacele fizice și spirituale pe care Harul Lui Dumnezeu le-a pregătit. El se hrănea nu numai cu pâine trupească, ci în fiecare zi se hrănea cu pâinea duhovnicească a Scripturilor. Întreaga Lui ființă și-o umplea cu lucrurile Tatălui Ceresc pentru ca să devine destoinic în lucrarea măreață care îl aștepta. Cât de mult avem noi de învățat din toate laturile ființei Domnului Isus? Un om al lui Dumnezeu spune așa, umpleți mintea cu lucruri bune, că ea este biblioteca sufletului. Umpleți mintea, spune omul acesta cu lucruri bune, că ea este biblioteca sufletului. Adică ce ai băgat în minte, aceea ai în suflet. Dacă nu ne umplem viața cu lucrurile lui Dumnezeu, goi tot nu rămâne? vine diavolul și lumea cu lucrurile lor și ne umple până sus. Și cu ce ai înăuntru, cu aia trăiește în afară. Fiecare om trăiește din visteria inimii lui. Ceea ce îți umple inima, aceea este comoara și despătarea ta. Nu este destul să te lepezi de tot trecutul tău, ci trebuie să fii umplut zilnic cu un conținut nou, să te hrănești zilnic cu hrana lui Dumnezeu, ca să poți crește în toate privințele. Aveam un prieten care se considera și el credincios în felul lui, avea multă filozofie în capul lui și ori de câte ori stăteam de vorbă cu el, în măsura în care mă pricepeam, întrețineam o conversație și la momentul oportun încercam să spun ceva despre Dumnezeu. El însă devia întotdeauna discuția, tot în legătură cu filozofiile lui. Într-o împrejurare când l-am văzut în foarte mare necas și foarte tulburat, foarte disperat, m-am apropiat de el și l-am întrebat. Cant al tău nu te poate ajuta cu nimic acum? Desigur, a fost foarte nemulțumit de întrebarea aceasta, dar eu i-am spus: Isus al meu mă poate ajuta tocmai în astfel de împrejurări. De aceea este bine să ne îndelednicim cu ocupații care îl au pe Isus în centrul lor. Sfântul Apostol Petru ne spune: Le pădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Este un citat din 1 Petru capitolul 2, primele două versete. Necurmat trebuie să creștem, să pășim treptele desăvârșirii atâta timp cât suntem în trupul acesta. Nici o clipă să nu ne oprim. Viața noastră pe pământ este o lungă copilărie în comparație cu desăvârșirea care ne așteaptă în cer. Ce sunt cunoștințele noastre de acum față de ceea ce vom cunoaște atunci când vom dezbrăca trupul acesta? Nu sunt oare necunoștința micilor născuți? Cuvântul lui Dumnezeu, iubiților, este laptele duhovnicesc prin care putem crește duhovnicește. De aceea, prin harul lui Dumnezeu și bunătatea lui, în cadrul programelor noastre ne ocupăm tocmai cu studiul acestui cuvânt care ne ajută să creștem duhovnicește. De aceea și îndemnăm stărâitori și fierbinte pe toți cei care poartă numele Lui Hristos să se preocupe cu cuvântul Lui, pentru că numai preocuparea cu cuvântul Lui Hristos, care este Hristos, ne poate fi de ajutor, ne aduce pace, fericire și bucurie. Domnul Isus însuși folosea din plin acest lapte și de aceea creștea și înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să luăm zilnic, cu mâna credinței, laptele duhovnicesc, adică tot ceea ce este în legătură cu Hristos, și vom deveni astfel bărbați în Hristos, destoinici pentru orice lucrare bună. Credința este mâna cu care apucăm Dumnezeiescul și prin care noi gândim și lucrăm dumnezeiește. Atâta timp, până nu cade perdea trupului nostru trecător, privim prin credință în lumea nevăzută, ascultăm prin credință glasul lui Dumnezeu și stăm prin credință în pătășie cu Dumnezeu. Această credință a avut-o Domnul Isus în deplină eterie, curăție și limpezime. Viața Domnului Isus pe pământ era o viață de credință în cel mai deplin și cuprinzător înțeles al cuvântului. El a trăit în totul ca un om, afară de păcat, trecând prin toate câte sunt omenești. În felul acesta crescut în statură, în vârstă și în înțelepciune. Isus creștea deci în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și Harul lui Dumnezeu era peste el. De la început Domnul Isus a fost obiectul Harului, dar cu cât creștea, se desfășura tot mai larg Harul și puterea Lui Dumnezeu în el. Și acest lucru era cu putință numai datorită ascultării Lui de Dumnezeu în toate mișcările ființei Lui. Așa trebuie să fim și noi. Cu cât suntem mai ascultători de Dumnezeu, cu cât rămâne mai mult în cuvântul Lui preocupându-ne cu lucruri care privesc pe El, cu atât suntem tot mai duhovnicești și lucrarea Harului se desfășoară în noi și prin noi, în toată plinătatea ei. Ni se spune de ce aici despre Domnul Iisus că era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Faptul că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu se dovedește prin aceea că ești plăcut și înaintea oamenilor lui Dumnezeu. Dar nu numai înaintea credincioșilor ești plăcut, ci și înaintea necredincioșilor, chiar dacă ei nu te acceptă. Lumea este pentru toți oamenii, chiar și pentru cei care fug de ea. Citim la Matei cu 16: Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cerul. Un înțelept credincios de demult spune așa, Duhul lui Dumnezeu își găsește plăcerea în acela care își găsește plăcerea Duhul oamenilor. Și Duhul oamenilor își găsește plăcerea în acela în care își găsește plăcerea Dumnezeu. Deci, Domnul Isus era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Întâi devii plăcut înaintea lui Dumnezeu prin faptul că ai fost iertat prin credința în jertfa Domnului Isus, deci nu mai ești vrăjmașul lui. Apoi devii plăcut și înaintea oamenilor. Nu invers, cine vrea să placă oamenilor mai întâi și apoi lui Dumnezeu, nu ajunge niciodată la această stare. Cel plăcut lui Dumnezeu rămâne în mijlocul oamenilor ca să le slujească așa cum a rămas Domnul Isus. El era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iată aici o lecție a desăvârșitei smerenii. Dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se pogoare ca să devină plăcut lui Dumnezeu, cu cât mai mult noi a fi plăcut înaintea oamenilor nu înseamnă a face voia oamenilor, ci înseamnă să arăți oamenilor că a fi credincios înseamnă să fii prieten al Lui Dumnezeu, nu mașa Lui? Iisus creștea. Nu numai atunci a crescut Iisus, ci El crește și astăzi în inimile tuturor care L-au primit cu adevărat prin credință, ca mântuitor, ca Domn și ca mire. El devine tot mai mare și mai limpede în toată ființa lor. Felul Lui de a fi îi cuprinde desăvârșit. Dragul meu, în tine crește Iisus? Creștin adevărat este numai acela în care crește Isus, adică felul lui de a fi, în toate mișcările Lui. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie programul L038, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca în inima fiecărui ascultător. Să se nască Domnul Isus Hristos Iar în inima acelora în care este deja născut Să crească în fiecare zi Pentru slava lui Dumnezeu Și fericirea noastră personală Amin Mărire te aduc prin e, Isus e, Ești veșnica mea sărbătoare Cu asfinților tăi dinken kinore Mult mai sus decât ele, Mai sus, mult mai sus decât ele, Iisuse.